Muzica Hei! Hei! deschide porțile! Ce ești, dumneata? Și ce vrei? Eu sunt vântul la lume! Fiul marelui deascăl care ține bolnita asta măreață. Păi zi, te Ia, să deschidem ce vedem ce ți-am deschis! Pentru că ai rostit numele stăpânului nostru. dar tare mă tem că l-ai rostit cu defăimare. Păi, cum vine asta? Păi, nu te vezi, da? Trențăros, trâm Prăfuit, da, slab, da, da. cu o sarică de în spinare... Da, da, da. Cu o fel felfeliță... Cu, cu căciul la spartă în Sera cu cutu! Da, da, da, da. Și ce are a face da, da, da. ton fiul lui? Singurul! Auzi, a, te pomenești? Păi să-i dăm drumul că... A, de, cine știe o să... a, așa zici? Ei, ascultă! Ascultă aici! Da... Uite să știi că noi te credem pe cuvânt! Însă nu care cumva să umbli cu minciuna și cu furtiseamul, că n-are ce să-ți meargă cu noi, să mă bată, să mă trăznească! Hai, bine, bine, hai! ce li vadă minunată! Încărcat cu cireșe coapte și, și zarzări. în împârg, uite bolnița, are trei caturi înălțime și o dăi cu flori la fereastră, tiată iată, și lacul, din care ies aburca descăldătoare. Ia stai, pe malul lacului umble niște oameni ciudați cum nu mai văzui, sunt sunși, rași. Ho, oh, oh, oh, oh, dolofani! Ei trebuie să fie bogați, cu pânzeturi albe pe umeri. Oh, și fetele acelea frumoase, cu ei de borangic, cosițe adunate pe ceafă care, care îi sprijină și parcă le caut în coarne. Ia să mă apropii, ia să mă hey, apropii. Hei! Căi tu, ai intrat aici? Ha? Și ce cauți? De intrat amintra bine, pe poarta cea mare caul caude pe părintele meu. Care părinte? O, marele Dascăl. Mi se pare că nu ești știm toate tira. Tu te dai parte, tu te dau parte, bine și să nostru. Și Ei, dar fiți aici? Fiți aici? De Ei, dar ce mă, tu ești Dar ce mă, Da și anul acesta apele au izvorit în belșugate, încărcate cu minereuri. Până în măduva oaselor bolnave, ah. pe care le tămâduiesc, păzând cu ochii. Dar priceperea domniei tale, mări că Deci De ce nu pomenești despre ea? Nu, nu lasă. Nu, să o lau de da, alții. Nu eu. Da, da, nu da, eu. Nu da, da, eu. Da, da. Nu eu. Da, da, da. da și bolnavi sosesc de prin toată lumea, cu nădejde, din miez zi până în citățile a pus. După alaierul care îl înconjoară, numai el poate fi marele Dascal. Ia să ies în față! Ei, ei, Ce-i cerșetorul acesta? Nu știu, mărite, nu străi! Nu-l cunoaște! Tată! ce s-a întâmplat? Tata! Nu, nu înțeleg, nu înțeleg! cine ești tu? Cum? Nu mă cunoști! Eu sunt fiul tău! Vântură lume! Găsit la ușa ei și găscu de muma pădurii! Că tot ia te-a ridicat și pe dumneata și te-a învățat taina tuturor lacurilor. Mi-a spus vântură în nume Nu te cunosc! Eu sunt și pe tine. nerușinare! Nu uite să te dai drept fiul mare al nostru Das, Nu îl înțelep și străluce. nu am eu că n ce căuta aici. Afară cu Tră. Bună noapte, Dască da. N-aș fi cutezat să te tulbur Dar am văzut că nu dormi După lumină Da Da Uneori nu se lipește somnul de genele mele Da Ia loc, prietene minul da. Ia loc Mulțumesc Ce? Noutăți mi-aduce. Să lăsăm balivernele. De ce l-ai renegat? Hmm. Pe cine? Nu te preface. Suntem de Pe fiul tău. Oh. Ei bine, l-am renegat ca să nu se dărâme bolnița. Așa. Așa. Cine ar mai putea crede în leacurile mele? În priceperea mea în apele tăvăduitoare, să ți vindeș mai întâi feciorul și numai apoi să te grozevești față de alții. Așa mi s-ar fi spus. Și nu de mei. dacă așa stau lucrurile, te plâng dascăle mare al vestitei bolnice la care se caută și lumii. Pah. Totul se plătește pe lumea asta. Noapte bună. Da. Oh. N-am să uit niciodată. Mă duceam spre casă. În sfârșit de săptămână, Îndurasem o căsuță albă, apă din brat mirositor, în care am ascuns-o pe Garofița. Să nu mi-o vadă nimeni, să nu mi-o răpească cineva. Așadar, urcam pe potecă spre casă, toate Toată cinstea vestite, dascăl Să fi sănătos, jupâne Nu mai fețe luminate văzui astăzi Adică, cine mai umblă prin aceste coclauri tainice ale mele? Ia, dumnealui, lui, făt frumos Cum? Ce vorbești? Adineaur l-am întâlnit cu cu asta pe dincolo, pe valea cu șnepe. <laughs> nu ca noi. Dar te las, mări de dascăl că pare a fi zorit Plecăciune și sănătate. Văd frumos, văd frumos dântul coale căsuței mele în care mi-am ascuns fița, lumina ochilor mei. Cum se poate? Cum se poate? Hei, hei, hei, Herdie, stai-o Dar nu cumva ți s-a părut? Ha. Să mi se pară, să mi se pară, dar ce sunt cumva lunate, ori nebun? El a fost, cum mă vezi și cum te văd. Așa, așa... Am să-i sucesc gâtul ca la a, a, a. Unde mi-ești? Iată-mă, iată-mă, te așteptam O săptămână fără tine mi se pare un an în psihastria muntele. Lasă prefecătoria! Cine a fost aici? A, nimeni nu? Te mai întreb o dată Cine a fost la noi? Nimeni, dragul meu de ce e cu tine? Mă tem Mă tem, parcă n-ai fi tu Dar de ce mă privești așa? Nimeni zici? Nu, nu, nu mă pedepsi Sunt nevinovată, stăm în Ce-am A căzut în prăpastie! Te cu pecete Poftiți, poftiți, e gata voșa oh. Gata, eu, o peșteră, v-am la masă pe voi Acvilonea, stăpânul vânturilor Si carpen starostele pădurilor Așa, așa e Adică mărimile locurilor Să statornicim odată pentru totdeauna cine e mai mare După omenie Așa bine, A -a -a. dar cum se poate măsura omenia? Pe talgere ai, ai, Pum, Un pițiconi! Hai un e ai, și foc Cum se poate? Uite, așa, parcă ar fi de fier! Îl cunosc, îl cunoaște. Pițicoi, pițicoi, pițicoi! Ce vrei tu? M-a trimis, mama m-a fădurit. Pițicoi, pițicoi! ce pricin? Să-i duc un tăciune aprins din vatra voastră, ca să aprindă focul cel mare. Pițicoi, pițicoi! Păi, da, focul pentru sărbătorirea celui mai de seamă om. Pițicoi, pițicoi! Care, care, care? care? Cum care? Voi păi nu zisez că vreți să la alegeți, domniile voastre, pe omul cel mai de omenie Așa e, așa e Mițicoi, și de, de atât Ajung, ajung, picicoi, picicoi, picicoi, picicoi. A făcut-i înapoi în foc. Da, așa, da, și... și... prin horn afară Mare minune mm că te am but noi la oaltă O e butie? E mult? Nu-i nu mult că mie nu mi-a ajuns nici pe măsa Păi atunci ce-a fost asta? Ia să ni se, se fi părut. Aș zice și eu că ni s a părut, dar, dar uite Ce? Uite în mâinile mele căușele de ghindă pentru măsurat omenia Ale tale să fie mântură Asta zic și eu judecată Noroc, noroc, hai, rog, noroc, hai noroc, să mai dăm o bubie în cinstea alesului asta Măi, măi, măi, măi, cotoronț, Tu, eu și ciomac? Așa îl prădăm pe Marele Dascăl Aha. Stăpânul putred de bogat Al bolniței cele vestite Hai, Gata, aici, aici suntem Şi... În fiecare an Pe vremea asta Dumnealui ieșea lumea în cap Aha. Și pleacă de unul singur către piatra craiului da, da, Pe urmele da. nevestisii mm. Care a murit din pricini necunoscute pentru prostia. Se... Și merge pe aceeași cărare Aha. Cu capul plecat Cu ochii împăienjeniți Și cu o cu mintea petrecută Da, da, da, că l-am văzut și eu Dar cu cine alegem dacă îl mă? Mâi, șveu, Osma am inelele Bătute-nestemate De la fiecare deget Căpcăunii le cumpără pe loc Pe urmă Lanțul de aur greu Veșmintele Punga cu banii, Ca doar n-are să se pornească în lume ca un sără-ntoarcă. Ce frumos! Pătletască-l! Pătletască-l! Vine, vine! Se apropie tău ce-i stă, Câtă pace împrejur câtă împăcare, De-acum pot vorbi și singur, Dacă vreau netulburat de o sută de ochi Care mi-așteaptă poruncile, Pot vorbi cu copacii, Pot vorbi cu ticăloșile mele, oh! Aș fi fost mai fericit dacă rămâneam, să zicem, un meșter de hamuri, ori un îmblânzitor de bigolițe. Totuși, nu știu ce am, mă tem de tufișuri, mă tem de umbre, de luminișuri. A? De mine, cumva? Stai! stai, stai! Ei, ce? Ce? ce? Ce vreți voi? Aurul, vinelele, punga cu banii, bați ca aveți bine! la drumul mare! Tâlharii da, da, da. tu, <laughs> care te-ai din apele pământului! Și din yeah. pune să de prin mărăciniși! Așa, din ăștia sunteți, ei bine? Nu vă dau nimic! Ce face-le? Pe el bineți! Luați tot! Luați Auzi! Țări um... se împotrivească! Bătrâni a... și Aaa, ah, m-au prădat nemernicii! Unde mă află? Împrejur întuneric și... Ah, umed. M-au mm, aruncat pe semne într-un străfun de groapă. Nu! Nu! Nu vreau să mor aici! Ajutor! Ah! Ajutori! Cine ne strigă? M-au predat polții! Polții! Te scot eu! Stai! Stai, vinișor! Ce auzi? Am început oarese împiedni în mințile. Vocea celui de sus seamănă cu a mea. Stai pe loc! Não d-am spus aqui eu! Ajutor! Hai, încă puțin, încă puțin. Nu-i eu vreun voinic, dar am noroc. Iată-te, sus, în lumină. Cine ești dumneata? Stai, parca te-aș cunoaște. Sunt marele nascăl al unei vestite bolănițe. Tata! Tata! Tu? Tu cine? Sunt învântură lume! Fiul tău! Oh, păcatele mele! Nu meritam să te ostenești pentru mine! Tocmai eu care... Dar bine că mă găsam în plajmă. Tocmai coboram la moși peșteră! Dar stai, stai, stai să te pipi să oh, văd! Oh, Ai oh. răni, da. ești plin sânge! Da, da. Să te curățe, să te leg! E ah, ce, ce, ce faci? Ce faci? De ce M-am dezbrăcat de cămaș, rup din ea, feșe. Ia să caută împrejur patlagina pentru oblojirea rănilor. Așa, uite aici. Uite, gustă o frunză de măcreș. Să te astâmperezi. Ce se ude? Ca din pământ, ca de departe. Sunt năvăritorii. Așa mi se pare să ne ascundem din calea lor într-o văgăună. Și n-ai grijă până mă vezi pe mine. Hai, hai, să mergem. Aici suntem la adăpost. Nu e de mine, ci de bolniță. Adică? Au să mi-o calce în picioare cu leacuri cu tot, tot Mai acum că am descoperit ceva uimitor. Știi ce? Ți-o scap eu? Cum tu? Eu am să scurtez drumul până la boniță, peste dal. Le voi ieși înainte și am să-i înfrunt. Ah, nu, stai! duca, unde te duci? Nu-i vreme de pierdut! Acum, ah, ah, fără cămașă, cu mâinile goale, cu opincile rupte. Nu. stai! Au să te boale! Stai! <gână> Ce se veni acolo? Un palat și o de lei. Așa? Să vină o ceață de voinici cu mine. Așa. Vreau să cercetez eu însumi acela ce Cei sa Gata de la vală! Prea bine, Mariada! Haidem! Ia-te, uită, porțile deschise și în nici Țipenie! Sau au ascuns! Păi cum altfel? Ba, stai! Pe marginea lacului, un flăgău! Cu pieptul gol, slab ca oașchie, deși era înalt, strâmb. Ostași? Polgă! Să mi-l numai decât la întrebări! Înțeles! Vrei să spui că ești atât de sărac încât nu ai nici cămașă? Oare ei fi vrăi iscusită Nu sunt nici scoadă și nici sărac nu sunt Atunci, ce-i cu tine halul în care te afli? Te așteptam Pe mine? Da, pe măria ta Cu împotrivire ori cu supunere? Cu un sfat <laughs> mă fac să râd Cum te cheamă? Vântură lume Ei, să auzim dacă așa stau lucrurile Să ocolești așezarea și lacul cu apă fermecată Să le ocolesc? <laughs> și de ce mă rog? Ca să nu-ți rămână oasele mării tale și ale tuturor oștenilor în adâncul lacului pe care îl vezi ...și care atrage pe oricine la fund până în focul pământului. Ce? Ce, spui? Ce spui? Pe mea. <laughs> Piedi din fața mea, că nu mearde de glumă! Ostan, aici! dă drumul! N-am să-mi pun mintea acum un Totuși, totuși mai știi? Din lac se vede bine, e saburi. Ce-mi trebuie buclu cavului? Poruncă pe seama căveteniilor! Poruncă pe seama că Poruncă O colic Ocoliți! Palatul cu s-a furisită! Atât l dus cât și la Din neam în neam. Întors, oh. victorios oh, oh, fiule. La bonniță nimic nu s-a clintit din loc Te poți întoarce acasă da. Vor fi ieșit de prin ascunzătorile codului și ceilalți Da, da. Bine, dar, dar, dar tu Te iau cu mine da. da Nu, eu rămân aici Soarta mea, tată, este înscrisă în numele meu Are să te cinstească toată suflarea Te voi înveșmânta în mătăsuri Nu Mă voi strădui să țin drept Zmintelile trupului... Nu, nu... Mi se pare că... Mi se pare că sunt prada unui vis năstrușnic. Să te bizlui pe mine la ananghie și să mă chem. Să mă chem. Bun rămas, Bun A pădurii! Unde zici că aveți să porniți praznicul? Aici, în poiana asta cu iarbă creata și gențiane galbene. Da, ne va apăca furtuna când eu o lumea mai dragă. Furtuna, pe eu ce păzesc! Aflați, domniile voastre, că am închis vânturile, în vestita mea peșteră... și nu se va încumeta unul să iasă fără porunca mea! Haide, haide! Focul de la tăciune le-a dus de pițigoi. Bine, uite-aștut de aici! Gaițele să rânduiască masa. Mai decât, mai decât, mai decât, mai decât! Coțofanele să pună ciupercile la fript. S-a făcut, s-a făcut, s-a făcut! Mierea, mierea, cozonacea, afinele, zmeura. Tot îi poruncești, pe cum poruncești, cum poruncești, Să se scoată dopul de la butoiu cu vin din strugurii ursului. Aquilon, las, har! Aii, asta-i pentru noi! Noi desfacem cu toți, noi, noi, noi, treaba noastră! Noi. Da, da, da. unde-i sărpătoritul? Unde? Eu? mă iată iată, am întârziat. Am spus să se cu trebile. A -a -a. Dar, ce, ce? schimbare s-a petrecut cu tine vântură, lume? Cu mine niciuna. Dar mie -mi spui că te cunosc din fașe. Poate, poate, voi fi devenit vitează. Poate, poate m-am făcut frumoasă. Da, Gata, da, da, să te mai cunoaștem! E, poate... Mițigoi, mițigoi, mițigoi, iată așa cea nouă de vorangic pentru vântură lume de la Sânziană wow, Mițigoi, ce cămașă frumoasă! Ah, frumoasă cu flori! Uu, și de ghindă ți le dăruim ție, tu le meriști cel mai mult eu, eu... Eu am pusut cam așa la lumina de soare, la văpaia de lună, la ceas de stele Și că ușele de ghindă eu le-am cules. Cum? Tu? Pentru mine? Da, pentru tine, vântură lume, viteaz, frumos, de omenie, să-ți poarte noroc. Să-ți poarte noroc, să-ți poarte, Să poarte noroc! Văd eu ca aici se lasă cu nuntă mare, nu glumă! La o parte se desface butoiul! Ah!